У місті була весна. Голомузі асфальтові хідники парували. Крайками вулиць дзюрила вода. Люди йшли в легких розтібнених пальтах. На розі бульвару під годинником продавали синювато-білі проліски. Я потроху приходив до тями, і радість здавалася безпричинна, спершу несмілива, ледь відчутна. А потім все гарячіше, рвійніше, осяжніше наповнювало мене. Коли ж я забачив віддалік білий, визолочений весняним сонцем корабель школи, причина радісті відкрилася мені. Ось-ось я зустріну її. Стрілка годинника показувала чверть на другу. За п'ятнадцять хвилин дзвінок. І я підстрибом майнув у шкільні ворота. У роздягальні після сонячного окропу вулиці було сутінково, але, повісивши свою вогкувати куфайчину, я довго розчісував перед дзеркалом п'ятірнею кучматі патли, що русявою стріхою спадали аж на комір сорочки. Тоді побіг по сходах угору, буцім змагався на першість, мав надію до дзвінка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 Третьою від краю, між таких же серйозних окуляристих відмінниць, бо ж Аківці були зразковим класом. Але тепер мені було байдужечки до їхньої схожості, універсальності, конвейерності, я бачив тільки її клаву. І клава самими куточками вуст усміхнулася до мене, вітаючись!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 і, мов, ляльку поставили в стрій. Але із шереги я бачив лише клаву, по той бік паркетної ріки, на лискуче плесо якої уже випливав директор, промовляючи щось значуще й вагоме про весну, дисципліну і зовнішній вигляд старшокласника. І тільки коли директор зупинився між мною та клавою, я завважив його Чорну бостонову пару його краватку з посрібленою защіпкою його пильний строгий і обурений погляд